Això ha sigut l'Alfons, eh? Que té unes ganes de vacances. No sé si té ganes de vacances de nosaltres, del programa, o, o de vacances de vacances. Sembla que ha de tot plegat una tot, mica. Tot una mica. Com que tot una mica? Tot una mica. Sí, sí. Avui està molt irreverent, eh? Ah, sí, sí. Ja, ja li hem hagut de parlar els peus un parell de vegades abans de començar el programa. No, un parell. Eh, som, a, som molt educas. Tot i així nosaltres tenim un munt de propostes per comentar com hem fet durant totes aquestes darreres setmanes al voltant de les novitats de les tendències en xarxes en, en el món 2 2.00 en definitiva. Sí Al fons no diu res i li dim que sí, sí molt bé sí. gcies <ríe> <Bé. ríe> Serà avui serà difícil. Patirem, patirem. que no que no? Parlem de, de jocs online per majors de 65 anys que condueixen. Explica'ns-ho, això, Pili. Um, Què és, això? això Pili, és que el de Pili em deixar... Sí, Clar. sí. Explica. Té la seta. Bé, ha hi ha una entitat d'assegurances, una, una fundació, que ha creat una, en concret un joc que és per gent gran per Seguretat Vial... és L'adreça és, digue, seguretatvialparamalleres.com mm -hmm. i es tracta d'un conjunt d'activitats per gent més gran dels 65 anys eh, per provar doncs les aptituds, no? en els sentits a la visió, l'audició, reflexos, la coordinació, la memòria, etc. Home, I arrel d'això m'ha donat per investigar una miqueta eh, doncs, aplicacions per gent gran i eh, i, i he portat un una grata sorpresa perquè n'hi ha més aplicacions de les que pensava tot i que s'ha de buscar una mica perquè no són mm -hmm. les que hi han de més però, per exemple, m'he trobat un parell d'aplicacions mm -hmm. uh, que es diuen que estan dirigides a gent que té Alzheimer Ah, que veixen Sí, llavors clar, està dirigida cap als usuaris que, que tenen aquesta enfermedad però sobretot pels cuidadors o les familiars mm -hmm. hi ha una que es diu eh, d'on estàs que va ser realitzada per un estudiant de batxillerat d'un institut de Lleida. I aquesta aplicació, eh, que està per smartphones, eh, el que fa és eh, ajudar a les persones a, a desorientades a demanar ajuda. Mm -hmm. eh, en el moment que han perdut la noció del temps, doncs aquesta, i, i no saben on, on són, aquesta aplicació permet als cuidadors que comprovin a distància a, a on està aquesta persona. Hi ha una altra que es diu Teri, que també és una, és molt semblant eh, i va ser dissenyada per una associació, l'Associació de famís d'Efermol d'Alzheimer de, de, de Getafe a Madrid i aquesta aplicació que està disponible en les dues plataformes, a iPhone i Android, el que fa doncs és també basant-se en la geolocal... geolocalització, geolocalització, aquesta uh -huh. paraula sempre, eh?, em costa molt. <ríe> doncs eh, basant-se en això, eh, quan el... de pots deixar que, que el... la persona surti de passeig tranquil·lament, però sempre controlant per on para, per, per, per veure si s'ha desorientat o hi ha algun problema, no? si triga massa a tornar, uh -huh. etc. Clar, malauradament d'aquestes aplicacions, sempre que estan enviades a un telèfon intel·ligent, doncs que tingui bateria... Que funcioni correctament, que però bueno. Que un smartphone. Que un smartphone, però I, bueno. Clar, a partir de 65 anys necessites un fotòfon, no, no, no. amb unes lletres, amb unes tecles molt grosses? No, sempre. no. no, no sempre. Precisament d'això he trobat una aplicació, que està molt bé. Ah. <ríe> ah. Molt bé, al fons. He trobat una, una aplicació eh, que està, eh, en principi, per Android. He fer la transició, eh? Ho ha no, no, molt bé, he dit que molt bé, <ríe> Aquí que molt bé. Que es diu Big Launcher i el que fa és que a un telèfon Android uh, aquesta inter interfície el que fa és que sigui ràpida i senzilla i està ideada per, per gent gran amb problemes de visió. O sigui, cal sí. que, que veus són tres icones tiques. supergrans, tres teques, almena sí. la nena i l'hospital. Més o menys, més o menys surt una bústia, surt un telèfon, uh, un SOS mm. i la i la icona, bueno, el, el pots personalitzar una mica, eh? Però és molt fàcil per la gent gran perquè pugui començar a fer servir a eh, telèfons intel·ligents. Mm -hmm. Una altra aplicació, també es diu NeuroLinks, és una aplicació eh, per telèfons i tauletes Apple sí. que està creada per un neuròleg especialitzant en Parkinson. Mm -hmm. Llavors, aquesta aplicació, sobre trastorns de moviment, de l'objectiu facilitar el diagnòstic i tractament d'aquesta enfermedad i de les seves patologies. Llavors, aquesta aplicació no està ben bé dirigida als les persones que, que tenen aquesta malaltia, sinó que està dirigida a metges i a, o sigui, a metges internistes neuròlegs, residents de neurologia i a més a més a famílies i cuidadors. Eh, llavors, bueno... Eh, i ja pensarem al N d'aquestes aplicacions que estan uh -huh. tota la informació ara per no donar-ho tot i fer aquí un rollo no molt llarg, però que és molt molt interessant que hi hagin aquest tipus d'aplicacions. Home, Això està molt bé perquè el que permetes no només que les xarxes socials es vegin o les aplicacions dels mòbils es vegin com una eina de, de distracció o una eina de sociabilització, sinó que a més a més tenen aquest component social que va més enllà del que seria purament pràctic per una banda el que seria donc d'altra banda purament sociable, no? de, sí. de socialització bueno, doncs està molt bé sí. a més a més em, em va fer gràcia perquè també buscant doncs, notícies sobre això, vaig trobar que hi havia una, un estudi que de, de fa molt poquet que curiosament deia que en adults majors de 65 anys l'ús de l'utilització de Facebook pot millorar les seves habilitats per una qüestió de prim, primer retenció de dades socialització mm -hmm. no sentir-se sols i l'observació no? de, de coses noves i de, i de la captació de, de, doncs de noves idees i noves qüestions que van sorgint al Facebook. Eh, no sé, em va, em va resultar bastant curiós. No sé si, fins a quin punt realment eh, aquesta, aquest estudi és seriós. En principi al, a la, està publicat a una ABC Tecnologia, o sigui que pressuposo que sí que serà... Com un infiable, sí. no? Sí. Què passa, Alfons? No, res, res. rient per sota el nas tota l'estona, eh? Però no és per nosaltres, és perquè no sé... Bueno, ve a saber. <ríe> Què estàs amb l'abocado. Ah, l'avocado. Ei, oh, vols parlar de l'avocado, avui? Clar, òbviament eh? sí. ens expliquis tu coses de l'avocado. Home, jo l'avocado és una xarxa social especial. És una xarxa social a dos. O, tu, o sigui que... Tu i una altra persona. Només pots tenir un amic o una amiga. Clar. I comparteixes tot a dos home, no és que l'interfície sigui molt més adequat, però té coses interessants que estaria bé que el WhatsApp i els Twitters incorporessin i una que, que agradar, una de les coses que em va agradar més és el fet de poder personalitzar els teus emoticons mm -hmm. és a dir, quan rius, pots posar una foto de tu rient o quan plores, pots posar una foto de tu que plores o quan dorms una foto una foto de tu, o que significa que estàs dormint mm -hmm. i apuntes de veure allà un un punicoma amb un nas i un tros de boca ja pintat amb un tancaparèntesis uh -huh. veus la cara de la persona doncs, amb el, fent un guinyo o fent lo que tu vulguis fer-li no? uh -huh. i això t'he trobat que és molt interessant i això estaria bé que es pogués incorporar a les altres xarxes socials té d'altres funcionalitats doncs, evidentment de compartir fins i tot comparteixes amb l'altra persona la contrasenya. Uh -huh. és a dir si la canvies s'ha de canviar de tu acord si no Home, ja, si és una ja xarxa home, si és una xarxa dos i només ve un, ja em diràs tu quina xarxa més avorrida. No? <ríe> Clar. I, i contempla pues, funcionalitats més per japonesos perquè ara ha sortit de fa poc en castellà mm -hmm. que és de poder, pues, eh, per japonesos i americans, posem així, de poder fer petons al mòbil i que l'altre repi els petons amb una foto que tu hagis triat, eh, de poder Però fer... Però que sents que aquest, aquest, aquest, diu... no sé com funciona això que et regeix okay. <ríe> un com va ajudar els <laughs> bueno, la, els vídeos d'exemple que he estat mostrant a la web d'Avocado tens que anar a petonejar el teu mòbil imagina't, imagina't. Ja veig que és molt distret aquesta aplicació no. <laughs> Déu n'hi do però no em vas dir ahir que l'estaves provant? no, que l'estava provant no, el vaig mirar perquè em vas dir que volies no, no, parlar-ne va, no, no, no l'he provada, no provada encara no l'he provada encara no l'he provada Diu, això de l'aguacate no és una xarxa social és una xarxa dual Digues que sí. Bé, bueno, depèn. El social pot ser de dos, no? Sí, però és un social limitat. Si ets un, ets social no? I dos, ja ets social. No sé. M'està embolicant, Pilar. Ara vam... La Pilar l'ha ha provat. L Has provat, l'avocado? No, l'avocado no. Vaig provar una vegada d'una altra. També? Perquè n'hi ha bastants que són similars. Sí, sí. Jo vaig provar una fa temps, eh? que, que es dia between. El que passa que em sembla que ja no s'estegeix. Between, am son entre, between. between. Between no sé de between, què és. Between, jaos, ni han com a avocado, ni han altres que es diu couple, eh, que abans es pear, però ja no, ja es diu couple. Hi ha una altra que es diu couple, que, que és bastant similar. Feel me, a uh, duet, couple, eh, Uh, Toki, que aquest és més japonesa o sigui, ha bastantes d'aquesta que són xarxes socials entre cometes, uh -huh. però que són secretes, només per dues I persones per persones. però això ara, també totes aquestes coses hem donat idea amb alguns fabricants uh -huh. i ara alguns fabricants de roba interior i em sembla que és Durex que si està posant, està muntant unes apps uh -huh. que tu connectes els dos telèfons mòbils amb la roba interior de l'altra parella que dius i eh, pots anar... Xarxa. però tu què fas envies... en el teu temps lliure, Alfonso? i els envies Llegi un DM molt. Molt. No, i actives actives eh, uh -huh. electrodes, suposo que és o actives alguna cosa uh -huh. en, la, en la roba interior de l'altra i, i hi ha un vídeo i ja mirem de trobar-lo ho penjarem, que és molt divertit de veure jo és que no m'ho puc creure què? Això. és l'internet dels objectes, tot això? és el que ens està arribant? sí, sí o sí sigui que si de cop em tremolen les calces, es que cago un és que... És el que està dient, no? O jo no ho he bé. Sí, sí, vas per Per favor. Vas per que comencem les vacances. No, no. no, no. Per què t'has tornat vermella de cop? Home, és que... No. Ara es rebràs, avui. No, no, jo no, res, no dic res, jo. Però, no sé, no deixa de ser xucant. Home, pot ser divertit, ara que dius també, però... Sí. Que sí. bueno, aquests estan en prova a Austràlia, han començat a vendre. I, i aquesta gent que també hi ha missatges que no pot parar quieta, que tens? És que tenia ganyoc -te un WhatsApp i punto. També sense 50 WhatsApps amb hola, un altre WhatsApp. Què tal? Com estàs? I... A DC? Tramolins, tu? Oh, oh com t'estàs posant? No, jo no em poso de cap manera, però... Jo sí. tens els ulls. M'està recordant a un episodi de Big Bang Theory dels petons a distància i era bastant bueno. Eh, pels fans de Big Bang Theory ja sabran de què parlo. No, jo no. Però... Explica, explica. Eh, havien inventat un... un, un gadget per donar-se petons a distància i havien cadascun un enfront de l'altre Fica en l'any. És <ríe> cosa de veure, si no, no té sí, gràcia. No? Sí. Però aquestes coses, aquestes coses eh, bueno, diu l'Alfons, l'internet dels subjectes i molta gent doncs, pensa en qüestions de plaer. Sí, no, no. El que passa que, com diu el Joan Marc, que estem en horari protegit, o sigui que anem rebaixant el to de l'abocador. No, perquè no, l'avocado és normal, és normalet, no, mm. no fa res de tot això. Es això t'he dit que era un altre compliment. Sí, sí. És uh -huh. <laughs> com tot, és l'ús que li dones a, les, a, a tots, no?, a les xarxes socials que Bala, deies avui. Si, si vols que estiu ens l'instal·lem tu i jo i, sí, i anem provant, no? Sí, anem provant. Hem no atabal·lis que ja tinc prou feina. Amb... <laughs> <M> atabal·lis. <laughs> en fi, deixem-ho estar. M'estava est posant nerviosa, ja. Ai, l'amor. Ai, l'amor. <laughs> Què més tenim, Pilar? Què volies parlar d'aquestes? Ah, una cosa que no hem parlat? Em penso que deu ser de les poques coses que no hem parlat aquesta temporada, uh -huh. des de tot amb els webs de Ningú és Perfecte, parlant del 2.0, i és de les aplicacions, de les diferents pàgines, i del... Ara, mira, bé parlant de la bocada m'ha vingut al cap. Del, de la nova canvi de tendència. Si abans la gent viatjava a través d'una agència de viatges i avui ho fa a través del 2.0, abans la gent lligava la discoteca, després a les agències matrimonials i ara també a través del 2.0. D'això no n'hem parlat? Bueno, aquí hi ha molt, moltes xarxes, xarxes socials, podem dir, perquè de fet ho són, posen en relació persones amb persones i, i n'hi han de posar pues, el mític que eh, donar més marques i, i funcionen. Bueno, funcionen hi ha gent que s'inscriu i són un dels negocis més rentables d'internet mm. mm -hmm. aquest sí? sí i més accedits eh, són... és important però bueno, ara han sortit una a França que es diu eh, com es deia? xerxemec.com una cosa així mm -hmm. lo... està bé, sí? sí, està més orientada a les dones que busquen hòmens ah, mira que, per cert, hauríem de retuitejar-ho perquè la Xuxa ens ha enviat justament al capítol de Vivant Theory en el que haurem de retuitejar-lo automàticament, perquè veiem doncs, com és aquesta màquina de fer petons després moure de... Sí, sí, és molt bona no aquesta. Com en Howard inventa aquesta màquina de fer petons per a Leonard perquè es pugui fer petons amb la seva promesa. No, no, sí, ha d'haver-hi ha ha de tot. vés Ves quines coses. Doncs això, que cada cop són més els mons. Si haguessin de fer prospecció, cap a on anirà? Quin serà el pròxim sector en el qual desbancarem el contacte 1.0 per passar al 2.0? Hem començat per les agències de viatges, les relacions interpersonals... La banca també ja està La banca ja està començant a canviar, sí. Ha sí. molt avançada, també. Mm. Personalment crec que... La música, també. Els vídeos... Els vídeos estan desapareixent de les botigues. Les ràdios... Les ràdios estan plenament perfectament en forma. I el 2.0 també. Les teles? Les teles. Els, Els fabricants de, de tele? La, la, les fabricants de tele? Es va, va veure la notícia que hi havia les teles públiques japoneses que havia, i les privades que no volien passar un anunci de Samsung perquè era un anunci d'una nova tele que orientava més a poder-ho mirar tot sobre internet directament a la tele que de mirar la tele normal i no van voler anar-se'n al llit amb l'enemic lògicament sí, però bueno, és el que et donen de menys mm -hmm. jo per tota la gent que conec que estan a les xarxes i estan treballant molt, molt, molt activament per potenciar el món de la medicina al 2.0 mm -hmm. o sigui, estan des de fa bastant temps donant xerrades i creant xarxa entre ells tot i que tenen cada vegada més retallades eh, perquè molts d'ells treballen al sector públic, mm -hmm. però tot i així estan esdevenint aplicacions i metodologies molt avançades per, almenys a Espanya, per treballar a això, a la medicina, a les famoses Smart Country que volen donar aquí, també, que està encarat a la medicina, poder fer, doncs, eh, eh, els metges puguin consultar a distància, tenir disposada de, de les teves dades a distància, mm -hmm. etc en fi, que tenim encara un gran camí per recórrer de la medicina seria segurament un d'ells Sí, sí la, la, la, la, la salut 2.0 serà un dels elements importants no? uh -huh. que, que hi haurà en aquests mesos bueno, aquests anys a vindre i que, que ocuparà molta cosa no? eh, bueno, hi ha molt, jo crec que és infinit els cotxes els cotxes, els concessionaris això està canviant i canviarà encara molt més. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Estan començant a vendre cotxes per internet, cosa que no passava. és bueno, el que va comentar el Javier sí. l'altre dia, no? que, mm. que es va trobar doncs que una de les planes webs que on ell treballava, una de serveises que sabia venut cotxes per internet, que li semblava doncs molt estranya data d'avui, però bueno, Sí que tens els configuradors aquests típics que juguem, no, a les webs d'una marca de cotxes que comencem a configurar el color, l'interior, per saber què quan ens costaria, doncs en un moment donat només ens caldria donar un clic i comprar-ho. I, ja I ja està. Home, de fet, com compres ara els ordinadors? S -s -s sí, el però més jo, ja més enllà de comprar l'utilització del dia a dia, fixa't que ja comença a tindre molts navegadors que te baixen al Google Maps, molts cotxes que incorporen lectors de correus electrònics, de tuits, sí. i que permeten dictar i permeten, cada dia s'està integrant més tot això. Coses que trobes darrerament, mira, una cosa que em va cridar l'atenció, hi ha una aplicació pel mòbil que la instal·les i pots obrir la porta de casa teva a distància, fins al punt que, per exemple, tu te'n vas de vacances i dius, escolta, la teva cosina de Lleida que ha de venir a passar uns dies, escolta, doncs cap problema, et passo el codi o el que mm. sigui, i tu mateixa obres la porta i no cal que deixis les claus a la veïna ni sota la catifa, que no és gaire pràctic, vaja, és pràctic però no és gaire segur. Aquest tipus de coses, tu mira. Uh -huh. Ja, i, bueno, la, la domòtica a casa, doncs, pues, evidentment, és una cosa que cada dia està avançant més, no? Uh -huh. eh, aquí, doncs, pues, eh, eh, tenim de fet, que... Fa... També... Eh, avança la part del toca molts webs. No? La Cari m'està acusant aquí de toque molts webs amb missatges. De fet, el que anava a dir és que uh, el que estàs de veient ara, que és a través d'internet, ja existia fa anys, el que passa que es feien servir, per exemple, SMS. Jo vaig treballar en un lloc en el que eh, produïem uh, dispositius que podríem engegar i apagar a la calefacció a distància mitjançant un SMS uh -huh. o com el que deies tu, posar o treure la, una alarma de casa, etc etcètera o sigui, llums... coses per l'estil i ho feies amb una sèrie de, de comandaments amb SMS o trucada perduda fins i tot i d'això fa bastants anys el que passat és doncs, que tot això s'ha anat primer compactant perquè els dispositius siguin més petits i a més a més fent-ho a través d'un doncs, servei potser més bueno, entre cometes més econòmic com serien de mm. eh, res i fins i tot més discret potser, no?, que un SMS però vaja mm, em sembla que sí que cap aquí podríem anar, com a mínim la domòtica és que tens, pots tenir una tauleta amb un plànol de casa teva i anar activant i desactivant serveis que tu tinguis. Els serveis de transport que estiguis a casa i puguis mirar mira, ara m'arriba l'autobús de d'aquí 5 minuts a a la parada i puguis baixar mm. eh, coses, jo crec que la, la cosa és infinita, eh? Mm. Tenim un, I, i un llarg cap i per recórrer. Hi haurà més objectes connectats que persones. Sí? Sí. La roba. Ja hi ha programes per, per estudiar també, per exemple, ara han començat a sortir per estudiar els tenistes joves que comencen, uh -huh. eh, els cops de raqueta que donen, eh, i si és de revés, si és de cop dret i la manera que ho fan, la potència que hi posen i tot això s'estudia a nivell dels esportistes, això ha avançat encara molt més perquè hi ha molt, eh, moltes coses amb... que ja tenen sondes que els hi permeten de, uh -huh. de millorar però això ens arribarà al dia a dia t'imagines portar un jacet que pugui canviar de color en funció del teu estat d'ànim? hi havia un capítol de, de Dis... Ai, del Walt Disney del Mickey Mouse, és veritat a la Minnie Mouse tenia un jacet que li venia a la Deixi sí que segons el seu estat d'ànim perquè vegin quin tipus de programació es compraria, veiem aquí en aquest programa, que segons l'humor que estava doncs li canviava de color. O sigui, no és tan estrany, no és tan, no és tan nou. Bueno, que, que ho vagin nou, els de ciència-ficció s'ho haguessin sí, pensat. Sí, sí, sí. Per què no, però... Sí, sí, que estem, estem ja en els últims minuts del programa, últims minuts de la temporada del toc amb els webs. Amb què us quedaríeu de la temporada entrevista, gadget aplicació de la que hem parlat cosa que penseu que pot significar un, un punt d'inflexió pel que fa al futur de totes les moltíssimes aplicacions programes i qüestions que hem de tractar en el de, en el de curs a les darreres setmanes i mesos quina creieu que serà la que passarà la història? Què serà el VHS o el DVD dels molts Betamacs que hem estat tractant durant aquests últims mesos? Home, és que és veritat! hem parlat de moltes coses, algunes, mira, avui la, la pila ja estava parlant d'aplicacions, aquesta ja no existeix, aquesta canvia de nom... Sí, és de que... Marav, és que va tot molt ràpid. Què no? transcendirà? Els que... bloggers? <laughs> mm -hmm. Els bloggers sempre, mentre algú escrigui, es pot considerar un blogger, no? Mm -hmm. ah, sigui el format que sigui, no necessàriament digital. Eh... Um... És és, és molt complicat, però està clar que estem esdevenint cada vegada a portar dispositius més petits i que els um, telèfons que tenim a data d'avui són mini miniordenadors. Ja potser no portem sempre el portatil a sobre, sinó que portem una tauleta. Uh -huh. O portem molta, molta gent, uh, fins i tot gent gran, que no està acostumada a fer servir dispositius, eh, agafa aquest tipus de, de doncs, dispositius, per una uh -huh. redundància, per aprendre i es llença a fer servir les xarxes no? I, a, i internet. Llavors, potser anem cap aquí. Jo Joan la... diu, les Smart Televisió són el futur. Oso, una part futur mm, És una part, no, no crec tot. que sigui el futur. El futur ja... és mobilitat també, i la mobilitat, com diu la Pilar, pot ser dispositius petits Exacte. o jo diria que són dispositius que potser aniran a sobre el nostre. Ja Exacte, ditem... també, està la roba la roba dilleres, no? de les dilleres, mm -hmm. O el futur, el que surt ara, diu que surt un Nightwatch. El futur és, de moment, in inexplicable. Pilar Zeta, Alfons Mirelles, moltíssimes gràcies. A tot la veritat. Molt bon estiu a tots dos. Adiós nosaltres moment. ens retrobem demà, que passeu molt bona tarda.